Bé, bueno, una valoració, eh? valoració d'aquesta ofrena que heu fet per part de l'Ajuntament. Bé, per part de, de l'Ajuntament i com a alcaldessa que el represento, hem volgut fer aquesta ofrena testimonial, un acte molt i molt i molt senzill, però a la vegada molt simbòlic de l'homenatge que fa la ciutat al geni, al pintor, l'artista Salvador Dalí, amb motiu d'aquests 25 anys d'aniversari de la seva mort. Una senzilla ofrena floral que vindrà completada el dia 7 de febrer amb una, amb una conferència per parlar més una mica sobre l'impacte de la seva mort, específicament a la ciutat, però que avui creiem que amb aquest senzill gest d'una ofrena amb representació de la Fundació Galadalí, amb qui estem estretament sempre en col·laboració, i els representants del, del Consistori Municipal, juntament amb, amb tots els que han estat alcaldes de la ciutat des de l'obertura d'aquest museu, crec que és el millor que podíem fer per retromenatge a l'artista, el Salvador Dalí. I aquesta conferència qui la farà? No sé si pots explicar una mica. Aquesta conferència, no vull desvetllar els noms, però intervindran persones que van estar minti, minti, minti contacte amb Salvador Dalí en els últims anys de la seva vida. I la temàtica una mica? No més de la... la temàtica la volem enfocar específicament a l'impacte de la la mort de Salvador Dalí justament perquè la commemoració són aquests 25 aniversari de la seva mort sobre la, la, la vida i l'obra de Dalí se n'ha parlat i se'n parlarà i no crec que sigui l'Ajuntament el més adequat per, per, per promoure o per eh, difondre el coneixement sobre la vida i l'obra de Salvador Dalí, sinó que el que volem fer en aquesta conferència seria enfocar-nos ben bé en aquest impacte de la, de, la, de la mort de Salvador Dalí aquells dies com va viure la ciutat la mort de Salvador Dalí Tothom té alguna anècdota per explicar de què estava fent aquell 23 de gener de 1989. Tothom sap perfectament com es va viure a Figueres. Tothom recorda la gran proliferació de mitjans de comunicació acreditats. És el, el, el moment de la història de Figueres que recorda que hi ha hagut més mitjans de comunicació acreditats. Per tant, tothom té anècdotes per explicar d'aquells últims dies de Salvador Dalí a, a la ciutat de Figueres. I creiem que el més convenient és fer una conferència simpàtica, tristesa sobre aquells dies. És per aquí? Es faran a la sala d'actes del Casino Esport. Imagino que tot això es recopilarà després i s'hi tindrà doncs, en un vídeo o en sí, uh, tindrem testimonis mm -hmm. gràfics. No oblidem que aquest any també, al setembre, fa 40 anys de l'obertura d'aquest museu on estem ara. Per tant, ens agradaria, i això en col·laboració amb la Fundació de l'I, promogut bàsicament per la, per la Fundació, però en col·laboració amb l'Ajuntament, és aquí on volíem fer la gran incidència d'aquest any. A Salvador Oso li devem moltíssim en aquesta ciutat, li devem molt el, el nom, aquesta projecció que ens ha donat i els visitants que ens venen a veure i, per tant, volem fer mm, un, un esdeveniment de més envergadura amb motiu de l'obertura del museu que va voler instal·lar a la ciutat a l'any 1974. En aquest moment serà quan tots aquests testimonis gràfics i aquests eh, llibres podran ser eh, tinguts. Tot un museu que, vostè, que volia que no es toqués uh, que no es toqués i, i que no s'ha de tocar i per això em va escollir a mi com a director i és la condició que em va posar uh, jo em vaig excusar dient-li t'agraeixo molt que em nombris director però tu saps que jo no soc ni, ni comptable ni, ni, ni gestor ni administrador de res diu no, no, és exactament el que vull un home que no faci res i és el que faig jo. Això sembla una, una, una... Sembla una broma, però l intel·ligent és que en aquest museu si el que ell va deixar, el que ell va tocar i que no hi hagi cap aportació de ningú més que d'ell. És tal com ell ens el va deixar i la prova és l'èxit que té, les cues que es fan, que és el que a ell més li agradava i el progrés i, la, i, la, i el desenvolupament que va tinguent. Aquest museu que és meravellós i que per tots nosaltres és una alegria i, com, i especialment per als figarens, com són l'alcaldesa i jo. no es pot avançar res d'aquest 40 aniversari de la inauguració del museu. No, no es pot avançar res, però a mi m'agradaria que es ballyesin sardanes en algun moment donat. I que en el Dalí li guardaven molt les sardanes hi va una copeta de cava rosat també, no? Ah, això també, això també el cava rosat perquè a més ens obsequiava sempre la, la, la cava dels seus amics que suposo que ho continuaran fent gràcies. gràcies a tots i, i per la tu's. vostra presència Molt bé.